Ariketa, Ainoak kamiseta soilak erosten ditu. Kompontzen ditu, bere ikutua ematen die, eta erositako prezioaren bikoitzean saltzen ditu. Adierazi funtzio hau, itzez, taula baten bidez, grafiko baten bidez, Eta fórmula bat embidesa.